Внурене у болотняний розлив. Хотів намацати привісну стежку через нього, то кілків, які тримали її, не знайшов. Тоді вирішив через озеро пливти, А що мав страх, аби не ковтнуло воно мене так, як моїх співподорожан, нарізав сухостійного черету і зробив, як це роблять татари, переправляючись через ріки, два снопи, які прив'язав до тіла і з ними поплив. Вже допливав до темного кола посеред капрірви, коли ж вийшов на округлий берег сліпий Теодорит. На ньому була та ж такий хламид, але ветха подерта, крізь яку світило тіло. Виставив мій бік сліпі очі і ніби принюхувався. «Хто це там плеве?» – схвильовано гукнув він. «Я, брате Теодорита, – відгукнувся Михайло Василевич, що відвідував вас минулого літа». Побачив, був би вже близько, що напруження і наструнчення у тілі Теодорита зникло. Він ніби не того чекав. «Не мене чекав, брате?» – спитав я. «Не тебе», – сказав Теодорит, – «але радий годцю». «Чому, – сказав, – радий, не ми раді?» «Бо я тільки з усіх тут і є», – мовив печально Теодорит. «А святий Микита?» – спитав я. «Святий Микита помер, відповів Теодорит. Хочеш, розкажу, як це сталося?» Помер, коли Симеон із Мартою покинули острова. Власне, покинув Симеон, Марта подалася за ним. «Чомусь тебе боявся, брате Михайле?» «Боявся, що не загинув в болоті і дістануся землі?» «Знаєш про це?» – спитав Теодорит сумно, усміхаючись. «Чи не сподівався, що повернешся?» Боявся, що штуки його відомі стануть. Через кілька днів подалися за ним Георгій з Никифором то були не Микитині, а Симеонові учні. Євагрій, Антоній і я були учні Микитині. Але Євагрій не втримався біля нас і теж пішов. «Тоді Микита й помер?» – спитав я. «Чи тобі вже хтось цю історію розказав?» – спитав Теодорит. «Ні, брате». Але знаю, що Микита вже й минулого літа вельми хворів. Але про це ніхто не знав, вигукнув Теодорит. Він нам показав покрите виразками тіло своє. У ніч на тройцю, коли спускався. Одного дня у п'ятницю півень закричав зранку на пробудження, а на проповідь не закричав. Бо півнем був Микита, сказав я. І це знаєш? Здогадався Созонт і повів мені. Симеон дуже боявся того вашого Созонта, вважав, що його прислано на звіди. Знаю, зітхнув я, тому й ковтнуло його окопрірви. Продовжую. У ломні та почварні зібралися, розповідав Теодорит, і ми з Антонієм, але Микита голосу не подавав і завісок не відгортав. Тоді я поліз на стовпа, але тихо там було. Отче, благослови нас, – сказав я, – бо народ унизу чекає. Він же відповів. І знову кажу, – чому, отче, не відповідаєш чаду своєму? Він же мовчав. Тоді дика думка стрілила мені до голови, і грішний подумав я, що преподобний з острова втік, як молодушні учні його. Почав мацати довкола і натрапив на блаженного. Стояв він ніби на молитві, руки біля грудей склавши. Тоді зрадів я, що стоїть, бо коли стоїть, то живий іще. Тож сказав, може образив тебе чим, отче? Мовчав він. Тоді промовив я, протягни хоч руку до мене, хай поцілую. Але не було відповіді. Прихилив вухо і не було дихання, густий запах тліні від нього виходив, хоч не мало бути так. Вранці він ще півнем кричав. Тоді я пізнав, що почив він у господі і поклав прихилене до стовпа тіло його, а сам заплакав гірко. Отак От він, брате, Михайла, і відійшов. Поховали його чи віддали оку прірви? спитав я. От бачиш, цього вже не знаєш. Поховали біля матері. Созон сумнівався, чи були й мати. Чому сумнівався? Бо історію про матір, як і всі інші про життя його, взято із життя стародавнього Семеона Стопника».